Annika och Tommy och Pippi mumsade åt och Annika sa att om det var sådana kakor de hade i Kina så skulle hon flytta till Kina när hon blev stor. När Herr Nilsson hade tömt sin kopp vände han upp och ner på den och satte den på huvudet. När Pippi fick se det gjorde hon likadant men eftersom hon inte hade druckit ur all chokladen kom det en liten rännil nedför hennes panna och fortsatte över näsan. Men sedan stack Pippi ut tungan och hejdade den. Ingenting får gå till spillo sa hon. Tommy och Annika slickade först över sina koppar ordentligt innan de satte dem på huvudet. När alla tillsammans var mätta och belåtna och hästarna hade fått vad han skulle ha, tog Pippy ett räskt grepp i borddukens fyra ändar och lyfte av den så att koppar och kakfat ramlade om varann som i en säck. Hela byltet stoppade hon ner i velåren. Jag vill alltid snygga upp lite så fort jag har är ettet sa hon. Och sen skulle man leka. Pippi föreslog att de skulle leka en lek som hette inte stöta golvet. Det var mycket enkel. Det enda man här då göra var att kravla runt hela köket utan att en enda gång sätta sin fot på golvet. Pippi skuttade runt på ett ögonblick, men även för Tommy och Annika gick det rätt bra. Man började vid diskbänken och om man gjorde sig tillräckligt bredbent så gick det att komma över till spisen och från spisen till vällåren från vällåren över hatthyllan och ner på bordet och därifrån över två stolar till hörnskåpet. Mellan hörnskåpet och diskbänken var det ett avstånd på flera meter men där stod lyckligtvis hästen och man klättrade upp på honom vid svansänden och hoppade ner vid huvudänden och så i rätta ögonblicket gjorde en knyck så hamnar man direkt på diskbänken. När det hade hållit på en stund och Annikas klänning inte längre var hennes finaste utan bara hennes näst, näst, näst finaste och Tommy hade blivit så svart som en sotare beslöt i att hitta på något annat. Om vi skulle gå på vind och hälsa på gastarna, föreslå Pippi. Annika flämtade till. Finns det gastar på vind, sa hon. – Om det finns massvis, sa Pippi. Det är kryllar av olika sorts gastar och spöken där uppe. Man snavar på dem helt enkelt. Ska vi gå dit? – Åh, oh, sa Annika och såg förebrående på Pippi. – Mamma har sagt att det finns inga spöken och gastar, sa Tommy morskt. – Tror jag det, sa Pippi. Ingen annanstans än här, för de bor på min vind alla som finns. Och det lönar sig inte att vi dem flyttar. Men de är inte farliga. De bara nyper i närmarna så det blir blåmärken och så skjuter de och spelar käglar med sina huvuden. -sp -sp spelar de om käglar med sina huvuden viskar Annika. Det är just vad de gör sa Pippi. Kom så går vi upp och pratar med dem. Jag är fin på käglar. Tommy vill inte visa att han var rädd och på sätt och vis vill han och vi gärna se en gäst. Det skulle vara något att berätta för pojkarna i skolan. Desåtom tröstade han sig med att gästarna nog inte skulle våga sig på Pippi. Han bestämde sig för att gå med. Den ärma Annika ville på inga villkor men som kom hon att tänka på att möjligen en liten liten gäst kunde slinka ner till henne medan hon satt ensam i köket och det avgjorde saken. Hällde tillsammans med Pippi och Tommy bland tusen gästar en ensam med det minsta avilla gästbarn i köket. Pippi gick först. Hon öppnade dörren till vinsttrappan. Det var kolsvart. Tommy höll ett stadigt tag i Pippi och Annika ett ännu stadigare i Tommy så gick de upp för trappan. Det knakade och knarrade för varje steg de tog. Tomme började undra om det inte hade varit bättre att låta bli och Annika behövde inte undra hon var säker på den saken.